Якби я мав на це право, то розвіяв би прах над морем. Певен, Ед був би не проти, але хто б мене послухався. Місі Сотул, як завжди, сиділа у своєму кріслі біля порога, нині у чорному капелюшку. У місті багато хто додав до свого одягу жалобну деталь. На шин хустку, косинку, капелюшок, стрічечку. То всі знали один одного. Усім було шкоди від лаху Еда, які проклинали, всі проклинали, Кретьєне. Я не по змозі підливав олії у вогонь, пошепки, переказуючи гіпотезу Еджо, тепер Стериганеві доведеться денно і ношно пильнувати свої скарби. Хочете кави? запитала мене господарка. Але сьогодні мені не хотілося ні з ким розмовляти. Я подякував і відмовився, пославшись на втому і головний біль. Зажинився у кімнаті і рих на ріжко, утупив погляд у стелю. Минуло не так багато часу з того часу, коли я переступив по рік 713-го і коли познайомився з цього. Події розвивалися надто стрімкою. Я виразно відчував, як гарячий господній ніж крає залишки моєї долі, як вершкове масло. Іноді так буває. Живеш і нічого не відбувається. А потім раптом усе починає катастрофічно мінятися. На гладенькій річкові поверхні виникають поріг за порогом, і відсині між ними скорочуються. Лише тримайся. Я вже говорив, що після того випадку у морі перестав прислухатися до внутрішнього голосу і уловлювати приховану суть подій. Але зараз мене осяяла думка. Від книги 713-го в мене почалось інше життя. Я знайшов і втратив друга. Я перестав боятися втратити роботу, тому що ця втрата була у найостаннішому ряду після безлічі інших важливіших і значніших подій. За ці кілька днів я втратив дуже багато чого. Але й знайшов. Я схвильовано заходив по кімнаті, як я... Раніше не дотеп. Навіщо мені потрібна була ця гра у піжмурки з гостою 713-го, якщо відразу було зрозуміло? Занайди її, познайомся, не будь ідіотом. Адже можна було вигадати сотню причин побачити її, заговорити, запросити куди-небудь. Вона би з радістю прийняла мої послуги, як опікуна і гіда. Я міг би показати їй тисячу цікавих місць, не позначених у туристичному путівнику. І усе, усе, що я передумав у ці дні, я би міг сказати, дивлячись їй у вічі. Ми б говорили, як двоє випадкових попутників в одному купе, про все, що не розповідаєш навіть близькій людині. А може? А може виявилося би, що ми насправді близькі люди? Може, я довідався би про це напевно. А не мучився б, мов школяр перед іспитом. Вирішила. Завтра я з'явлюся раніше, вона ще не стигне піти, я постукаю і віду. тим я зніму свою білу уніформу і сховаю її на другому ярусі візка. Візок узагалі повищу коридорі. Я запрошую її на сніданок, підвальчик Касапікола, пікола, засвучай туди неводі туристів. Там кам'яні столики, чудові вітражі і божественний на смак кролик, фаширований пряностями горіха. Потім ми попливемо на Гозо, але не паромом, а в розмальованому човнику, який нагадує венеціанську гондолу. По дорозі ми будемо купатися, стрибаючи прямо з борту у прозору воду. Я покажу їй світ риб, і, можливо, розповім про чорноку акулу. На Гозо я поведу її в храм Табіну, і вона побачить безліч речей, надісланих сюди, з усіх кінців світу, Як свідчення чудесного стілення, Милиці тих, хто звівся на ноги, Зворушували дитячі шапчинки, На подяку за зачаття, Пожовтілі листи зі знімками тих, Хто, молившись Діві та Біну, Врятувалися від неминучої загибелі. Тут вона загадає бажання І пов'яжена сувичка чи стрічечку На священне дерево. Ми разом, «Загадаємо бажання. Не знаю, про що мріє вона, але я скажу так. Пресвята Діво, якщо ти захочеш мене почути, зроби так».